як із натов повискочив невідомий і кинувся перед князем на коліна. «Княже, княже, дозволь да слово мовити!» Він здерз голови заячу шапку і труснув чорною чуприною. Все його вузьке обличчя заросло густою бородою, теж чорно, як і чуб, і на ньому видно було лише хрещувати прямий ніс та маленькі вузько посаджені чорні, як вуглинки, очіці, що знизу згору. вгору Свердлили князя, мов буравчики. Князь від несподіванки кеотерапів. «Ти хто? Хіба не впізнаєш, княже?» Незайомець підвівся. «Я ж колишній твій тіун путивля, доман!» Князь пільніше заглянув у його обличчя. «Доман? Ай, справді, доман!» «Пригадую! Як ти опинився тут?» «Доман скривився!» Сплеснув руками. Княже, батечку наш, коли б ти тільки бачив, що зробили погані спутилим. Ми вирішили було, як оце і ви зараз оборонятися, думали вистоїмо. Заборола міцні, високі, люди збіглося за колись немало. Та де там? Хіба проти сили вистоїш? Татари мунгали полізли на нас з усіх боків, як сторона. Закидали із камінням, розтрощили ворота пороками, будівлі підпалили і вірвалися в город, мов, лютих зубрів. Що вони робили? Вбивали, різали, в'язали, знущалися жінок та дівчат, не знаю, що з моїми загинули чи в неволі, а мені вночі пощастило втекти. І ось я тут уже другий день. І прошу тебе, княже, благай, врятуй Київ і всіх нас. Не допусти, щоб з Києвом зробили те, що з Черніговим та Путивлим. Погодься на вимогу Менгу хана, бо іншого шляху до порятунку немає. Або підкорися і жити, або загинути. Я знаю ті села і городища на Сіверщині, які не чинили опору. Менгу пощадив. А ті, що виступили проти нього збройно, висік у пень. — Невже ти хочеш і собі такої долі, своїм ближнім і всім киянам? — Що ж нам робити? Знову засумнівався, завагався князь. — Піти на угоду з Менгуханом, — гаряче почав переконувати його доман. — Дати відкупного? — Погодитися, виплачувати данину. Тільки так ми врятуємося. Відкупного — Відкупного? Про данину князь ніби не дочув, а охопився за думку про відкуп. Коли б вже погодився, можна було б не збирати щось і відкупитися. Чи як ти гадаєш, Федоре? Було ясно, що Михайло Всеволодович хоче миром уладнати діло з Менгуханом. Надія була хистка, непевна, та вона вже полонила його. І боярин Федір, і боярин Дмитро мовчали. Мабуть, не могли ще до кінця збагнути всього того, що наговорив тут Доман. А той витягнув до князя своє вузьке обличчя і ще гарячкові зашепотів. — Княже, невже ти хочеш, щоб тебе на старості літ тягнули на аркані, як опосліджено граба? А дочок та невісток твоїх, онок твоїх поганим, узяв собі на потіху. — Подумай, я даю тобі добру пораду. «Ти врятуєш себе, сім'ю свою, Київ і всіх киян, княже!» Добриня відчув, як у серці закипає гнів. «На що підбуває князя цей чоловік? На самогубство? На добровільну смерть зімської родини? На загибель Києва? А сам на що сподівається, що виживе? Але ж він нещодавно втратив усю родину. Чого ж тоді так дбає про себе? Княже!» несподівано голосно вигукнув Добриня. «Не вір цьому чоловікові! Не знаю, чому, але він підмовляє тебе на лихе діло. Я цілий рік провів серед мунгалів і на власні очі бачив, як вони ставляться до тих, кого завоювали силою, і до тих, кого підмонули улесливими обіцянками здатися їм добровільно. Однаково! Передусім, вони вбивають ліпших людей» князів, бояр, книжників, а також малих та старих, що не здужують працювати на них, а всіх інших обертають на рабів, то не вже ж кияни погодяться самі підставити шию під ніжко човика? Не вже власними руками відчинять вороги ворота до свого міста? Так знаєш і княже, доля киян буде однакова, чи стануть вони навал і зброї в руках, чи здадуть Київ Менгуханові? Як тільки Менгу в'їде в місто, усім тут буде смерть або неволя. То вже ж ліпше загинути вільними людьми, як всі та чернігівці. ніж самим сунути голову у пащу привавому звірові. Останні слова Добриня вигукнув так голосно, що почув увесь Майдан. І кияни враз заворушилися, замахали руками, закричали. Княже, не піддавайся, будемо оборонятися. Київ вистоїть, а якщо судилися загинути, то загинемо в бою, та всі ворогів немало прихопимо з собою. Не піддавайся, княже. Цей муж добру пораду подає. Жовти спочатку спокійно слухався у перемови князя зі своїми підлеглими, вважаючи, що так і мусить бути. Така важлива справа, як здача міста, не вирішується без суперечок. Але коли загвалтували прості люди, він захвилювався. «Чого вони кричать?» «Не дозволяють відчиняти воріт», – відповів Добриня. «А коназ, що каже?» «Думає і вагається, не знає, що робити». «Вагається», – обурився Жокте. «Чого йому вагатися?» Хіба він не знає, що півсвіт уже упало до ній Чингисхана та його Джехангірів, а друга половина ось-ось упаде? Сила наша безмежна, і ми скоро підкоримо весь світ. Михайло Всеволодович вислухав і відповів.